Розділ шостий. Ляля стояла на верхівці лижної траси і думала, як би звідсіля з'їхати так, щоб полетіти у вічність і більше не повертатися, тільки щоб цей політ тривав цілу вічність і був легкий та щасливий. Поряд стояла Масюня. «Тут така тиша, якраз для медитації!» Вона примружила очі й помчала вниз, закричавши на весь голос. «Я хочу звільнитися!» Ляля продовжувала стояти, засліплена сонцем на вершині гори. Яке дивне відчуття, як тоді на мосту. Відчуття перебування на межі з безмежністю на межі з вічністю. Ось ця точка в просторі й часі, з якої нічого не варто зірватися і полетіти у нескінченність, і у вічність, і обертатися там за певним циклом. Варто тільки відштовхнутися, варто тільки вигукнути раз, два, три, і все полетить обертом. Раз, раз два, три. три, і за цукрені ялиці полетіли на зустріч, і чорні річкові хвилі з білою піною полетіли на зустріч, І у вухах свистів шалений вітер, і в руці була масюнена волога долонька, І тіло випереджає дух, і тіло розрізує повітря гострим лезом, А душа відстає, вона надто легка, вона шовковою хустиною витає над місцем, Де щойно стояла ляля в неоковирному лижному костюмі, Дещойно стояла маленька дівчинка з кучерявим волоссям. Душі було так дивно за цим спостерігати. Різко вдарила дніпровська хвиля і різко вдарила в обличчя засніжена гора. «Ти що, божевільна? Так же не їздять!» – репетував Чижик. «Куди ти полізла? Ти ж не вмієш їздити. Ти взагалі знаєш, що таке лижі? Не вистачало нам тут смертельного випадку. Я не можу померти. Я вже разу вмирала. Чого він нервує? Все так добре. Ще раз пережити цей момент падіння, цей момент польоту, цей момент, коли проривається кордон у безмежність і у вічність. Це настільки хвилюючі відчуття. Воно буває лише раз у житті, а вона переживає його вдруге. Вона хоче пережити це втретє. «Не чіпайте мене! Я в порядку!» – різко спробувала підвестися на ноги Ляля. Проте це було не так легко зробити у лижах. «Я хочу ще!» «Я забороняю тобі!» – заперечив Чижик. «Іди собі в колибу і напийся донестями, як ти це любиш робити!» Він такий прозаїчний, цей Чижик, який він прозаїчний. Але ж він таким був не завжди. Вона пам'ятала його прищуватим хлопчиськом. Він біг за ними до Дніпра, ховаючись за кущами Володимирської гірки. Він був такий наївний, такий романтичний. Він часто стежив за ними, він підглядав за ними. Він не знав, хто йому подобається більше, ляля чи масюня. Маленька Масюня чи висока ляля? Вертлява Масюня чи спокійна ляля? Здається, він і досі вагається, Кого йому любити? Забилася? Спитала Христина. Ляля подумала. Ні, сподомом відзначила вона. Ти так летіла і перекидалася, Що я думала, ніби тобі кінець. «Правда?» – здивувалася Ляля. «А я нічого не відчуваю і нічого не пам'ятаю. А чого їй не боляче? Це, напевне, шок». «А завтра буде ламати все тіло. Добре, якщо це так. А взагалі, який він біль? Тобто, який він біль тіла?» Ляля напружила пам'ять, однак пригадувався біль інакший. Душевний біль, який пропалював груди наскрізь. Та й не дивно, ляля -ля майже ніколи не хворіла, ніколи не народжувала, ніколи не ламала ніг і рук, навіть ніколи не різала пальців. Вона завжди дуже акуратно поводилася з ножем, на відміну від Масюні. У тієї вічно були шрами на руках, а ось цей біль у грудях, скільки вона себе пам'ятає, він там завжди. На цей біль немає знеболювального. Вона відстивнула лижі, розула черевики і, тягнучи за собою лижі, почвалала до хатини. Замовила теплого вина і вмостилася біля віконця, спостерігаючи за масюнею, яка вправно змійкою з'їжджала з гірки. Її малинову куртку видно було здаля, однак їзда була якась нервова, наче вона хотіла позбутися чогось нав'язливого, наче вона втікала від чогось, а воно, Оце не видне. Оце нав'язливе. Воно її не відпускало. Воно сиділо в неї на карку. Воно обіймало її своїми лаписками. «Я хочу звільнитися!» – кричала вона. Проте це не допомагало. «Від чого вона хоче звільнитися?» «Від чого ти хочеш звільнитися, мала?» – спитала її ляля. Коли вони вже разом сиділи за столом і пили тепле вино. Від ностальгії, лялько, я хочу нарешті зав'язати вузлика, завила вона на всю колибу. А потім неначе схаменулася, неначе прокинулася. І щоб зам'яти незручність перед господарями і відвідувачами гірського ресторанчика, дзвінко зареготалася, аж стало знову незрозуміло. Жартує вона чи говорить серйозно. І знову те саме. Ми не можемо зав'язати вузлика. Ми не здатні це зробити. Ми висимо в повітрі поміж мостом і Дніпром. Ми завмерли на півдорозі. Ми не можемо причалити. Ми не можемо зачепитися. Ми не можемо пустити корені. Ми не можемо зітхнути з полегшенням. Ми не можемо отримати повної втіхи. А ось і ми загорлали Рюрик із Христиною і радісно посідали на лавці навпроти Лялі і Масюні. За ними причвалали Чижик з Гайгером. Вони прийшли б пізніше, коли вже почало смеркати. Чижик і Гайгер знову про щось сперечались. Навіть за вечерею вони не могли вгамуватися. — Та кожна релігія, кожна культура мудра по-своєму! — доводив Чижик. — Ось ви мене хочете примусити повірити у ваші постулати? Однак чому я повинен відступати від своєї релігії саме у вашу, а не в іслам, а не в буддизм, а не в шаманізм? Практично всі релігії, за винятком якихось радикальних сект, дуже гуманні, і всі вони пропагують загальнолюдські цінності. До речі, одні й ті самі. Всі вони вчать любові, поваги. Отже, є в цьому якась мудрість дотримуватися саме своєї релігії, тієї, в якій ти народився? Васюня розсміялася. Вона вже трохи сп'яніла. — Чого ти смієшся? — почервонів Чижик. — Невже я не правий? — Та правий ти! Правий! Сто відсотку правий! Коли я вирішила була прийняти індуїзм, на неї подивилися здивовані погляди присутніх. — Здається, я зовсім п'яна. — Так про що це я? — Ага, так от. Коли я вирішила прийняти індуїзм, раптом з'ясувалося, що цю релігію не може прийняти окрема людина. Індуїстам треба народитися. Так само, як і членом касти, її теж не приймають. Розумієте? І тоді я зрозуміла, що в цьому щось є. І я про це, її Єчижик. Релігія – найстабільніший духовний чинник. Емігранти спочатку втрачають свою землю, далі мову. І лише найостанніше, що вони змінюють це релігія. Та я й не збираюся вас навертати на протестантизм. Я й не думав, що тема привидів зайде так далеко. І щоб якось перевести розмову на іншу тему, поцікавився. А ви, пані Масенко, чому це раптом вирішили прийняти індуїзм? Розумієте? Почала розповідати Масюня, наливаючи собі у склянку вина. Коли мені було 24 роки, тепер я думаю, що мені було двічі по 12, мене приставили перекладати до одного брахмана, який приїхав в Україну, навіть не знаю, з якою метою. Його прізвище було Сарасфаті. Це тільки зараз я зрозуміла, що він був із найвищої брахманської касти. Господи, якою я була дурепою! Я навіть не відчула, що поряд зі мною напівбожество. Він ходив у своєму традиційному одязі, а я соромилася його. Я соромилася, коли він їв руками і хотіла якнайшвидше його позбутися. Тепер я думаю, що він приїхав пересвідчитися, чи справді арії прийшли з нинішньої України, як вважають наші квазівчені, чи вони прийшли таки з Центральної і Середньої Азії, як вважає весь світ. Думаю, побачивши таку невігласку, як я, він переконався, що у нас із ними не може бути нічого спільного. Але років зо два тому, коли в мене почалася криза середнього віку, прийшло усвідомлення того, що я пропустила щось важливе в цьому житті, і від цього стає так гідко. «Чому ти мені про це не розповідала?» – спитала Ляля. Я так само кілька років тому зацікавилася буддизмом. Чомусь так важко було на душі, не пам'ятаю чого.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 і спокійно пішла з життя.